Все це, це рухалось, по до зміюкою, часом зупиняючись, утворюючи пробку і знову посувалося далі, на захід, звиваючись на поворотах дороги. Радянські війська уже захопили плацдарм на західному березі Нарви, прорвавши на тій ділянці оборонну лінію Пантера, вийшли на берег Чуцького озера. 42-га армія з цього березня, тобто з півночі, а 67-ма із Луського напрямку ввели наступ на Псков. На цю пору всі ленінградські партизанські бригади вже з'єдналися з Червоною армією і 1 березня 1944 року пройшли парадом в Ленінграді на Кіровській площі. Щільність фашистських військ за два десятки кілометрів на північ і схід від Пскова густішала з кожним днем. Цю концентрацію військ добре бачили розвідники. Про неї стверджували і взяті язики. Один із них, мотоцикліст з 12-ї танкової дивізії, повідомив, що в них тепер новий командуючий групою військ «Норд» генерал-фельдмаршал-модель, котрого сам фюрер вважає левом оборони. Попередника фельдмаршала Кюхлера Гітлер відкликав у Вовче Лігва свою польову штаб-квартиру, що причаїлася під Кенінсбергом в Сосновому бору. Кюхлер звітуватиме про відступ 18-ї і 16-ї армії від Ленінграда і Новгорода до Пскова, Острова, Опочки. А модель уже заявив солдатам, «Ми відступали планомірно. За лінію Пантери росіяни не пройдуть. Плескау буде німецьким». Ці заклики нового командування доведені до всіх солдатів і офіцерів військ Норд. Знав їх і мотоцикліст, схоплений на шосе з польовою сумкою при боці. Кудрявий під час допиту намагався змусити полоненого показати, у яких місцях він бачив доти, дзоти, інші вогневі точки. Однак Фельдфебель заперечно хитав головою. Можливо, видавав, що не знає. Але сказаного ним було стільки, що Галка передавав радіограму протягом години, Час од часу перепитуючи, чи прийняв Радис на тім боці фронту текст. Щоразу, коли Радист виходив в ефір, серце кудрявував йойкало. А що як запаленгують? Німці близько. Умови для паленгації в них були і в штабі Норд, і в штабах армійської групи, можливо, навіть в штабах дивізій. Та поки що ця біда їх обминала. Великі радіограми кудрявий віддавав галці, а той шукав десь болітце, не розкидаючи антен, дбав лише про кут у небо і клював, довбав, мов дятел у кору текст за текстом. З нової бази хлопці кудрявого потроє розійшлися у різних напрямках Кудрявий. Іван і Галка, до одного поштового ящика. Сокіл, орел і короб у табір біженців, серед яких були дівчата і старі люди, які до останніх днів працювали на спорудженні укріплень під Псковом. В дорозі їх і застала віхола, що змінила на вахті погоди разом з морозом вчорасню відлигу. В обличчя дув сильний вітер. Хлопці добре намерзлись, доки дійшли до колишніх лісорозробок, на які десантувалися Іван і Сокіл. Іван присів біля пенька, просунув руку між коріння, неначе ловив раків і виняв банку з-під німецьких шпротів. У банці було три папірці. Поглянемо, що тут сказав Іван Кудрявому, «Вмикай, свій ліхтарик!» Іван розсибнув поле кожуха, затоливши синій промінь ліхтарика